Hortzaileenguneak euskal sortzaileen lehenengo topaketa kantolatu ditu Uztailaren bi eta irurako, eta horren inguruan hitz egiteko gurean dugu gaur Gotzon Barandieran. Egunon Gotzon? Egunon bai. Bueno, esan eh, dugu ahotseneatik etorritako ideia dela hau topaketa honena. Eh non dikan edo nondik nora etorri zen ideia hau topaketa hauek egitekoa? Bueno, ahotsenea sortu zen bezala hainbat eh, E, idazle eta musikari irren keska eta gogoeta batetik e, durango kazokan euskarazko musika eta literaturak eta kulturako horroarbono bat presentzia eta garrantziak galtzen ari zirela ikusita sortu genuena hotxenea eta gogoeta horren gukuzte dugu behintzat dela beste maila beste pauzu natural, natural bat eta da behin ikusi dugu beharra Euskara sortzen dugunok eh, elkarren artean harremanak ez zutzeko, eh, bata bestea zegoeratan ze gauden jakiteko, pa, naturala zan, eh, olako topaketa batzuk antolatzeko, behintzata alegin egitea, eta hori izan da, hori da, elburua. Eh. Euskara sortzaile gu geure, geure artean ezagutu, eh, zein baldin zetan sortzen ari garen, zer sortzen ari garen, horreri buruzko iritzi trukea egitea eta gabesiaren bat detektatuz gero, ba bueno, zei, irten bide eman genie zaiokeen guk, guk geuk, sortzaliok. Mm -hmm. Ez, beste inori zaini, beste inoren zainiagon barik, ba, guk geuk. Zei, irten bide eman, zer proposatu genezaken e, horreta saritzeko mm -hmm. dira topaketak. Ze, bueno, gehien bat agian, hau txenea jendak lotuko du Durango-ko eskali dizkazokan ba, egiten den e, ba, proiektuaren inguruan edo egiten den lang, e, langintza horren inguruan, baina mm -hmm. kontua urte guztian sortzailek lan egiten duzuela. Bai, hori da, sortzailek e, eten barik gabizlanean, eta euskal bueno, e, kultuari buruzko erabakiak hartzen dituzten asko, ba, izaten dute laburteko lana, haute eskunden araberakoa, erabakiak beraiek hartzen dituzte, E, baina guk saiatzen dugu eta gero ere e, euskal sortzaileen lanetik bizi direna asko gero bueno, pues, beraien ibilbidea mugatua izaten dute etekinen araberakoa delako baina guk ez dugu etekinen arabera sortzen orduan gu beti egoten gara hor eta egongo gara hor es, orduan hori da guk ikusten dugun narasuetako bat ez erabakiak hartzerako orduan bueno askenean eta etekinak ere e, banatserak orduan sortzaileok garela azkenean gutxien eh, jasotzen dugunak eta eta gutxien kontuan hartzen gaitu zenak ezaz. Ta bueno, horia urteetako kezka bat, pilatutsio landana askoren artean beti ere akaso ibili gara kejaka eta negarretan askotan eta bueno, uzu dugun momentua dala hori e eginda ere proposamenak egiten azteko alternatibak proposatzen azteko momentuan ere pagaudela ez? Bueno, e, krizi, mundu mailako krizi global honetan, e, sortu duten krizi global honetan, zorkuntza bueno, pues, e, beintzat badakigu ez dagoela krizian, uh -huh. gure zorkuntza maila ez badaldin badago krizian, bueno, arduratu zen beintzat krizian ez dugun horrek or e, zabalpen handiago izan desan, honarpen handiago izan desan, errespetu estratagaitzaten eta aintzatai argaitzaten. E, horixe horixe bai. dakezka bai. Aipatu duzu, e, askotan lotzen, dute, lotzen dula jendeak ez, sortzaileak edo e, negarrez beti diru laguntza eske, baina zerbait egiteko e, beharra badagoela. Bai duda barik, ez. Bueno, ez bakarri diru laguntza eske, ez horre badago irudi hori, sortzalea beti adirala kexaka askotan, e, eta ez duela eser egiten, ez. Bere Berezilborrari begira bizi dala asko, Claro, sorkuntza lana gehienetan ba e, lan íntimoa delako norberarena bakarrik, norberak egiten dahuena, ez? E, Taldekoa esbaldin bada eta sorkuntza lan askotazko bakarkakoa dira, ez? Baina claro, bakarkakako hori e, behin eta beste batzuekin konpartzitzeko auto egiten duzunean e, egiten baduzu ja e, taldean ari gara, komunitate bezalari gara funtzionatzen eta orduen, mm -hmm. bueno, komunitate legez eh behar beharditu neurriak eta claro sorkuntzarekin lotuta ez dago lotuta dago eh eskuntza dago lotuta transmisioa dago daude lotutak zaudet lotutak edabideak, Tambi, beste hainbat adar ditu sorkuntzaren e, ondorioz e, dagoen kulturgintzak eh sort, sortzen den kulturgintzak hor agarrasku daude eta bueno ba, guk uzeu dugu mm, ainsain egon barik len esan doanainsain egon barik ba hasi ber ere. zeo zelan e, proposamen batzuk egiten eta neurri batzuk hartzen ere bai es bueno ez gu, bai. eta gure lana gure uzes bezainzat ezagoenez behar bezala valoratuta eta gero ta gutxiago gainera ba, ba, ar, eukide ezan ez duena baino gehiago baina merezi duena bai. Mm -hmm. Ez dugu haipatu azpeitean izango direla topaketa hauek, eustaiaren mm -hmm. bi eta iruan, e, bai. eztela, azpeitean egiteko erabakia izan du bertako kultur maia keskaini dezakein laguntza hori dela, etaz, ba, e, eta ez bueno, da? Bai, hori da, eta horrez gain, eredu lez guzti dugu ez dela, ez dela txarra, e, azpeiteako kultur maia, azpeiteako kultur maian daude azkenean, azpeiteako kultur gintzan ari diren elkarte guztiak, eta horra autoerak eta oso, oso interesante bat egin dute, beraien burua antolatu dute, zanagustu inguneak udeatzen dute, programazio bat egiten dute, beraiek, kulturan ari direnek erabakitzen dute zerregin, eta, bueno, berez zi, e, bururatu zitzaigun euren jotzea, eta lehenengo momentutik e, besoak zabaldu dizkigu dute, eta errestasun guztia ari zaizkigu, topaketa hauek eh, azpitian egiteko, eta bueno, egingo ditugu ustailaren bi eta iruan, ustailaren bian goiz eta ratxaldez, mm -hmm. ustailaren iruan goiz ez, ustailaren bi eta iruan eh, goiz eta ratxaldez egingo ditugu, eta gainera nahi dugu horrela izatea bala zaitasunez hitz egiteko, askotan antzeko topak eta edo antzeko jardunaldiak egin izan dugunean erlojuaren oso menpeko ibili gara, askotan metodologiaren beraren oso menpeko ere ibiligara, guk aurre zortzale guztiei eta webunea jarri ditugu ze berbagai proposatzen dugun, biegun oietarako, mm -hmm. jenteak aurretik ere ja gutxigora bera mm, gogo eta eginda ero handezan, eta bertan hitz egin dezagun lasai, estuazunik gabe, selan e, sentitzen garen zortzale bezala, eta ze horretan nola ikusten dugun euskarazko zorkuntza eta euskarazko kulturgintza oroar. Eta, bueno, deialdia oso zabala da, da bere burua euskarazko sortzailetatuen mundu mm -hmm. persona guztientzat, zabalik dago, eta hori ze, deia iten diegu, bai amaterra direnei, afizioz dutenei sort, sortzea, zein profesionala direnei, urteazkoan dabiltza nei, zein hasi berriak direnei, ba mm -hmm. ha utzenearen bat ere hori delako, es guzioi guzioi eh aukerak berdin eskaintzea, ez, ez egotea maila mailakatzerik edo jerarkiari gure artean. Orduan mm -hmm. e, topaketa hoetarako ere deialdia maila horretan egiten dugu, es ez, esaugarri hoiekin. Bat baino bai, gehiago egongo da agian, bueno, bere lana du, bere eguneroko bizimodua eta jobi bueno, bezala sortu egiten du eta agian ez du bere burua sortzaile kontzideratzen, eta pentsa, pentsa dezake ez duela horrelako bilgune batean edo lekurikan? Bueno, ba, gure iritziz bada, eh, bueno, gure iritziz gara inori izateko zer den, baina gure iritziz pentsatori bada, eta hori gehiengoa da, euskal asko kulturgintzan, ez, ez zenabizi kulturgintzatik, esan goben mm. nuke kontra, kontraera, ez oso gutxi direla kontraera, eh, euskarazko kulturgintzatik, sortzetik bintat bizi direnak ez. Oso-oso gutxi. Gehien guagara, ba, bezel, ogibide batzuk edo diru iturri batzuk e, bilatu behar ditugunak bizireuteko, edo gutxienez ez ba, gure maila e, burgezau mantzentzeko, ez da? E, orduan animatzen dugu jentea afizioz e, sortzalea denari ba, urreratzeko dehi egiten diogu, hurreratu daitelea aspeitiara, euskarazko, Lenengo topaketa hau helburuak oso zumea didelako eta eta oso inarresbadirelako, es gure artean elkar ezagutzea, es ez? badakigu besaterako badagoela harrenmana, bai dasle ta musikarien artean guk badugu zelan baiteko harrenmana, baina esaterako arte plastiko eta kontentiarekin edo danzan ari direnekin edo eskulturgileekin edo aitzekoeekin, uste ba, uzutuz ez dago, ez daukagula Harremana, handirik eta izan da ere ez dutuzte inoiz egin dugunik alako gogo eta kolektibo bat, ez? E, ikusteko behar zein den Euskal Kulturaren panorama sortzailean ikuspuntutik. Gero, eh, bueno, zuen txostena esku artean dut, eta hemen eh, bueno, gogo eta trukerako aipatu duzu izango dela topaketa horiek, eta oraindikan jartzen dugu, gogo eta trukerako eta parentesi artean, osatzeke, beraz? Hori da, hori da, eskenean gu ere, guk egin dugune izango da, zelanbait, bueno, to, topaketetarainoan eta eskait esan zerura begira edo alkarri begira egon, aizu eserik buruz izango dugun, ez? Ez, bueno, guk proposatutugu eh, galdetegi bat, galdera sorta bat. Eh, bueno, azkeneko urteotan euskalko kulturgintzari buruz ane eta hemen egiten diren jardunaldietan parte hartu izan dugu eta uso dugu galdetegi horretan dagoela aprobat bilduta azken urteotan kulturgintzari buruz e, nahiko adostuta dagoen eh iritzia, ez? Mm -hmm. Autoreraketan, geure burua antolatu beharrarena, ez? Eta gero e, euskal kultuaren ikusgarritasunesa, prestigio galtzea, balio galtzea, bueno, horri buruz hitz egiteko, berbaiteko guk proposatzen dugu galdetegi bat, eta osatzeke jartzen dugu, ba, bertan ere hainbat eta hainbat gai seguruenik guri pururatu zaizkigunak, beste sortzaile askori bururatuko zaizkiolako. Denen artean ere osatu behar dugulako, topak eta hoietatik eh, ondorioa zein izango den denen artean eh eh beharko dugulako adozu edo ez baina bueno baintzate tenen artean eman beharko dugu iritzia ez baina bueno, gu guk galdetegi bat zelabait gidoiantzeko bat proposatu dugu bueno ariketa eraginkorrena izandadin gure topaketa hau eh zerrenda guztia edo galdera guztiak erantzuten badituzu ezterate makalak egotzen es no, <laughs> logi galdera asko da betakago segurimet hor, hor dauzenak baina bestegiak parrasa da bat, es, egongo lirateke eta seguratu segurenix sortuko dira, baina bueno, eh ove e... galderak e... sobra utzea, falta neukitzea, baino gure eta. E... horrek esan nahiko du, ba egin beharko ditugulako beste topaketa batzuk, ez? Hor, topaketa horretan berbagai asko, galdera asko airean gelditzen baldin badira, horrek esan nahi egin beharko ditugula beste hal egin bat. Eta bueno, seinale hon izango da al alde horretatik. Eh guk nahiago dugu behintzat soberan egon zela berbagainak eta ez e, bata besteari begira egon e, behar izatea gotzon parte hartu nahi duena edo informazio gehiago nahi duenak nora judezake? Ba ez dauka e, iru bebikoita hautsenea puntu net blogera uhum. joatea besterik edo bestela eskatea informazioa edo izena ematea info abildua puntu net elbide elektronikoan horra bidalimezu eta esan Ez ortegoaz moa duela, eta horrekin nahikoa da. Ez dago ez matrikula presiorik, mm -hmm. ez e, bilduko gara, e, baskalduko du guelkarrekin nahi duenak, pero aukiko egongo da ere aukera lo egiteko e, loiolako atarpean nahi duenaren zat. Mm -hmm. Hori bai bakoitzak bere, poltzikotik horraindu e, beharko du, e, ez baitu ez dagoa guti du hau egiteko ez dagoa horik. E, eta ordan egongo da aukera hori. E, gu kantolatuko dugu, bideratuko dugu, lo egiteko lekuak bideratuko ditugu baskaltzeko ere, mm -hmm. baina bueno, bakutzan berea. Orida. Jarri beharko du. Eta hori hori da infoabildua. otsanea.net edo iru.bizotsanea.net. Horretaz e, gain Durangoko liburutara diskoazokan ahotsenak zuzenean emanaldiak ematen ditu. Ez dakit buruan du zuen eztabai dauek sarean e, emateko edo ondoren ausnarketak edo Bueno, e egingura duguna ere lehenengo hau egin nahi dugu nahiko era esan, esan daigun e, urbil eta, mm -hmm. eta eta geure geurean, ez, saiote PLEan egin eta Ai. eta oraingoz beintsatagian ez ez kanporatu berbazari garela. Gero, ondorioak e, jasoko ditu noski, eta hori or, bai jakinara ziko diogu e, Euskal Herriari Euskal Herritari jakinara ziko diogu edo elara ziko diogu jarriko dugu blogean edo zein zabalduko dugu, balik eta geien, etorri ez diren zontzailek ere izan dezaten topak eta jasotakoaren berri. Baina, beintzat ez dut bezala, den, den, dena, moteko naiko gauza intimo bat ere egin nahi dugu, sentzu horretan, ba eh aitortza hasi ere egingo direlako, ez? Eh lortzen baldin badugu, e, bueno, apura zabaltzea, ez? E, sentimentuen aldetik ere bai, ez? E, aldarte aldetik nola gauden, zeori oso garrantzitsua da. Mhm. Uh Hortzeko -huh. orduan Bueno, hori nahi genuk apurua zaindu ere eta intimidade hori egon daitela. Bai, ze asieran, baina, bai, kamera bai. bat edo jarri ezke aurrean. Bai, bai, bai, ez da, ez da, ez gauden berez igual, es hortzailelek uh -huh. kamerak aurrean eukitzen, baina kasu honetan igual asko sentzotu beharko dugu eta uh -huh. eta berba gogorak ere igual esan beharko uh -huh. ditugu eta orduan pues bueno, nahi hago dugu igual. Oraingoz beintzat hori ez ezu ez dugu aintzat hartu. Gero, gero bai, gero ondori bat, kompartituko ditugu, alik eta agente artean, komunikabietara bidaliko ditugu, eta emango dugu honen berri. Bueno, Eztak eit bukatzea aldera zerbait gehitu nahi duzun gotzuan? Bueno, gehitu ez, geitu ez ba, berri dere betri gombitea duzat, mm -hmm. e, alik eta sortzaile gehen bildu gaitezen, eta badakigu olako gauza funduazionalan nahiko gatzaiak izaten direla batean, baina, bueno, guz biltzen garen egon egingo dugu eta espero daigunez izate askena jarraituko dugu eta beste pauso bat izan dadin, hemen beintzat kultur buruz ari garenean eta sorkuntzari buruz, ba bueno bezikuspegi bat zuga hilendu daitezen eta ez eh, merkatu ari da oskionak, edo edo esan daigun aldarri bateko edo besteko interes politikoen araberakoak espadaba, sorkuntza eta kulturari dagozkion interesak gailendu daitezen eta bueno fortsaile ez inor baino gehiago baina baina eskaitesen asken prengauak izan ez, kudeatzen hitz egiten dugunean Baila. askotan eh, ateratzen duen adjektibo hori da, es bat prengauaz sustitzen askotan. Bueno, ba guk emango dugu eh, ondorio horren ondorio hoien berri edo bueno azpeitzin gertatzen denaren berri oi hartu irratian eta Oro, no. eskerrik asko Gotzonbaranderan gaur gurekin izateagatik. Descargas con su güey A ver